أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر A Johoznim ummati Bel i Judda filma a ki jo ašđan. Allah svjedočii da nema drugog boga osim njega, a i meleki i učeni i da on postupa pravedno. Nema poga osim njega, silno i mudrog. مؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطر أمتي يا ويح قلبي بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تنزل البركات والخيرات وبالتوفيقه تنال الرغبات والطلبات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاة والسلام على هادي البشير الرسول النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه الجر الميامين وعلى من تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوتي وأخواتي في الله يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم وقال والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون أولا بيوش تسمو كازل دائتا وزويشني كازل Ne voli Allah da se ružno ispolji osim onome kome bude, bude nepravdana nešena. Nači on u svojoj odbrani može kazati što priliči onome koga napada. A mi inša Allah nećemo kazati zlo. Kazat ćemo dobro. A u drugom ajetu koji je naveden kaže I oni koji kada ih nepravda snađe, kada im se nanese zlo, bage kada ih neko ne pušta na miru, kada ih zadirkuje, napada, optužuje, ida asabahu bage hum yantasrun brane se traže nasra pobjede ne Poginju vratove i puštaju zalimu kako on hoće jer kako kaže poslanik sallallahu alaihi vasallam ako ljudi ne kažu zalimu ja zalim i ne uzmu ga za ruku ne sprijeće od tog zla nasteće na zemlji nered koji se neće dići kog Allah ljušanu neće dići dok se mi ne vratimo na reživanju dobra i zabranjivanju zla Znači, tu je i naša uloga. Upravo zbog te uloge i obaveze naše, ja sam noća sa vama. Kao što znate, ja se ne pojavljujem dok ne prikipi, dok se čaša ne prilije, dok me ne natjera zlo, dok ne mogu više da trpim i mirujem i šutim. Tako je bilo od, činim se, Ramazana ili negdje u maju, isto da je s maja ja sam govorio, tada je bila u navali, u ekspanziji fitna tekfira tada sam govorio ako se sjećate pobijanje subhi, zabluna i zabluna, pobijanje i otklanjanje slično nešto ovo mi večeras ću da govorim inša ta'ala. jer znajete da nam se čini zulom a ne samo nam Čini se zulum našem dinu, našem ummetu, našem narodu. Oni koji to čine, čine sebi samom zulum, jer ne može zulumčar nanijeti zlo drugom koliko nanosi sebi kad čini zulum. Jer se to njega najviše tiče. Nažalost ili nasreću, jer valjda su sretni kad neće oni zlo misle da rade dobro, za njiha je bolji ali nisu svjesni da čine zolom. Zato ću ja pokušat da kažem njima i da kažem nama da ono što misle nisu u pravu i da rade krivo. Neću ja njih zvati nikakvim imenom. Neću reći ni tekfir, ni bid'a ova. Ni... Spomenut ću imena. Jer se kaže Šarije, Maturidije, Džehmije, po imenu ti ljudi u istoriji. Pomenut ću imena, neću ih ničim etiketirati ni nazivati. Kao što oni nas nazivaju. Ali ću kazati da što o nama misle nisu u pravu i kuda idu nije ispravno. Zbog čega govorim, Jučer sam Allahovom mihhtiyenje. Bez namjere da nešto čujem ili istražujem, u razgovor s jednim bratom ponudio mi je linku kome je islamska država stranca islamska država. <kuh> Znam da je i soba islamska država i Bosna je islamska država, islamska država, da je to Soba onih koji tekfiri. Ali tamo je naslov pokaje, pokajanje brata Ebu Abdul, Abdul Kerima od tekfira i vraćanja Ehli sunnetu val džemaatu. E onda sam rekao ući Jer zaista ranije sam ulazio u stranicu innehu l'hak, u kelimetu l'hak amo kad su govorili o Bosni i Hercegovini, o narodu bosanskog, pa su pomiješali svega i svačega, od zastave do države, do naroda. Zaista pametan čovjek, onako ne bi govorio. Pametan čovjek, jer sve ne povijezano. Pa se ušao ju, jučer i vidio sam se radio snimcima, pa se poslučao sve snimke. O čemu govori taj, od čega se pokaju, kako se pokaju, na što se vratio. Pa onda su govorili še kako piše Adem Demirović, pa Idriz Babilani, pa Ebu Idriz, trojica njih. Ne se ono što je govorio prvi čovjek, a vi ste mnogi to vjerojatno, vjerojatno poču, počutili, čuli, saslušali, što je govorio onaj pokajnik, koji se vratio zaista sa tekfira onog crnog tekfira koji tekfiri sve listom ali našto se vratio vratio se na ehli sunnet val džemaat e ovo je takozvani po meni po meni je to takozvani ehli sunnet val džemaat jer kao što je Balkan prisvajao za sebe negirajući ga drugima tako jovi blaži prisvajaju ehli sunnetu ili džemaat braneći ga drugima pa je sporno da se taj čovjek vratio na ehli sunnetu ili džemaat nije sporno da su oni u ehli sunnetu Jer njihove misli koje oni zagovaraju mogu biti od ehli sunnata od džemata, i od dina. Ali je problem što smo i mi ehli sunnata i od Ali govor njihov nas ocjenjuje murđijama, a sebe ehli sunnata i od dina. Šej Adem Demirović u svome obraćanju nije spomenuo Murđije. Međutim, istrpni su bili druga dva govornika. Ali me čudi zašto je Adem sa njima. Jer prije neki dan jedan je brat kontaktirao mene i rekao mi da je Adem Nemirović spreman da se odgovori Balkanu, jer ja sam tražio odranije da se pokupe sve Balkanove teze, bilo po tačkama 1, 2, 3, toga, toga, toga na stekviri, ili da se ta njegova knjiga ako sadrži sve to o čemu oni polemišu, pa da je ponudimo u Lemi, najjačoj u Lemi današnjici, u Lemi koja najbolje poznaje islam, najbolje poznaje šerijat, najbolje poznaje TV, i najbolje poznaje pitanja tekfira i pitanja učešća u danas u vlasti i da li ljudi smiju, ne smiju, da li su kafir ili nisu ako to uradi. Da to damo Saudijske Arabije za kojeg vjerujem kojeg vjerujem ovi, ova trojica ne tekfiri ili hejatul ulija ili buhusu ili islamijeti wal ifta, val iršat ili hejatul kibaril ulema organu velike najveće uleme u Saudiji i organ za izdavanje fetve i uputa i islamskih studija istraživanje pa da odgovore istrplo ili šejhovima pojedinačno u čije znanje i vjeru vjerujemo pa da daju red to to to stoji to to to ne stoji ako ga podrži neka podrži pa se mislilo da da je da Adem čovjek dalek od Balkana i daleko sve ove fitne koja braću zavađa i lišava sve nas koji smo prihvatili kitabi sunnata, prihvatili idu ehli sunnata vrl džemata, koji smo sahva da nam ne zamjera ništa uvjeriti. Ako može zamjerati, možemo zamjerati kao ljudi, ja u tebe ne vjerujem, ti si nesposoban da vodiš džemata, ti si nesposoban da ti se daje manet, iznaćeš nas. Prevarićete nas kao što vjer kao što varaju ovi predsjednici i vođe stranki političkih obećavaju nešto na izborima onda kad sjednu sa sadodikom i sa drugima gledaju svoju korist Pa razlika između nas postoji ali nije na nivou da je neko ubidi a neko uali sunatu ili jamaatu A vi još jednom poslušajte ovo što sam ja poslušao Pa vidite kako se hoće da iskoristi taj momenat, te te ube tog čovjeka. Da se istovremeno ukazujući na tekfir, ukazuje i na irđa, na murđije. Ko su murđije? Valjda su murđije svi mi. Na čelu sa Ajovom, na čelu sa Ajovom šejhom Semirom, šejhom samedom, sa mnom, sa šejhom Safetom, svi koji ne govore što govori Bilibani, Nusret, moj stari kolega, iz medrese gazine i odavdje sa studija i meni jako dragi insan za koji im želim što je što je se opekao o tom tim skretanjem u koje je skrenuo. Svi smo mi murdžije. Pitam se ovdje i treba da znamo šta su murdžije. Murdžije postoje ješče i blaže. One ještoke je murdžije su džehmije koji kažu da je dovoljno da čovjek bude mu'min. <coughs> Vjerovanje i dela nisu važna. Jednak je iman džibrila i iman fasika. I da loša djela ne štete imanu kao što dobra djela ne koriste uz kufr. Jer čovjek ako je keafir, šta god udadio dobra ne prima se. Tako kažu i čovjek ako je musliman izgovorio je šehadet, jedni kažu i samo kelime ali većina kaže vjerovanje u srcu i riječi. Dijela ne. Tako vam Allaha ala, ima li iko od braće koji slijedi davu od 90 devedeseti na ovamo da govori ili vjeruje ili naučava da grijesi Ne štete imanu, kao što dobra dela ne koriste kufru. Jel se to uči u Medini? Jel smo to mi učili u Ketibi i na našim kursevima? Jel to danas ikon uči i piše? Ne učimo li mi iz kitaba i sunneta? Ostavljamo lišta iz kitaba i sunneta, dodajamo lišta iz kitabu i sunnetu. Wallahi smo isti kao i oni u svemu tome. Kitab i Sunnet i Selef čitav i Ulema Sva, pa ako ističu šehu lislama ibn Tejmiju ibn Kajima, ističu Abdul Wahaba i mi ih ističemo u domenu akide. Znači ne možemo nikako biti murđije te. Niti smo mi murđije blaže varijante hanefije, murđijetul fukaha, koje ne kažu kao ovi da, da, da grijesi nešteti, samo gledaju iman na osnovu onog hadisa gdje je poslanik sallallahu alaihi vasallam razdvojio iman i islam. Jesmo li murđije fukaha? Gledaju uznačenje Imana, tumačeši ga samo to slikom samo potvrđivanjem onoga s čim su došli poslanici da je to istina ali kad dođe namaz kad dođe post kad dođu harami, zina, kamata sve to za njih od islama koji se ne smije ostaviti u baudinu pa na kraju možemo tu razliku između njih i nas okarakterisati kao hilaf lafzi Tako da se može razlika između Elisuneta i ovi murđija tretirati na kraju ako su vjeru traže od nas samo ne kao iman koji sadrži samoj definiciji i značenju nego kao sadržena islama vjeri onda će kanjati taj anefija murđija sjeći će ruku, kradljivcu i neće izostaviti ništa od vjeri. Ali mi nismo ni Mi vjerujemo kako vjeruje ehli sunnet ulj džemaat kojeg nas lišavaju, a sebi pripisuju. Da je, i kako iman Buharija navodi hadisima i svojim riječima, na početku svoje knjige o imanu, da je iman ulj kaulu ulj amad. Da je iman riječi i dijela. Vjerujemo da je svaki ibadet dio imana. I da jačamo svojim dijelima svoj iman. A grijesima ga smanjimo kao što je ehli Sunnet kazao u tekstovima Akide. Vjerujemo da je iman ta slikuno kao novo amel, potvr potvrđivanje, izgovaranje i dijela, povećava se sa pokornošću a umanjuje se sa griješenjem. I oni dobro znaju da smo mi natomi. Zato nemojte nam reći da smo murđije. Nego ukak? Ajte na problem. Problem između nas i vas. Ili je problem zato što mi smatramo da se muslimane trebaju uboriti za svoje dobro i boriti protiv svoga dušmanena i boriti za opstanak na svojoj zemlji i baveći se političkim radom i ulazeći u vlast koristeći ovu demokratiju i mogućnost oko toga zbog toga nas tekfiri a to nije razlika u Irđao ili ne jer Irđa kojega Ehli Sunnet spominje bio je davno i poznat je i mi nemamo sa njim ništa A zbog čega danas se razdilezimo mi i vi i razdilezi se dio umeta sa drugim dijelom umeta, nastao je danas u zadnjih 100 godina. Niti ga je Imam Ahmed spominjao, niti ga je Ibn Tejmijev spominjao, niti ga je Abdul Wahab spominjao. Niti ga je Selef Usaleh spominjao. Zato, kada branite u i ne da se tekfiri, što svi govori koji samjučer poslušao sadrže onda neka nam ulema i presudi ako ko smo se razdijeli fasal ahl alzikri kuntum la ta'lamun upitajte učene ako vi ne znate mi smo se razdijeli hajdemo da nađemo mahallu nizaa oko čega se tačšto sporimo jedna tačka je tu samo Ajde neka nam mulema prosudi. Mulema Selefa. Kaže da je to ruhca u situacijama kakva su danas. Mulema Selefa. Ko ne vjeruje neka posluša ders od Šeha Huneyna. Ili može biti drugo nešto sa svim lične prirode zbog čega se tnjelim. A onajte kako primjetno evidentno A to je politička podijeljenost, ako je možemo tako nazvati, da ne mogu određeni pojedinci sa drugim pojedincima, pa kao šije, subhanallah, što im je podjela bila politička, pa da bi je podhranili i podkrijepili, izmislili su sasvim na uvjeru. I ovdje da bi ostali po strani i da se ne bi ujedinili i da bi bili u pravu, pripisuju nam da smo mi murđije oni ehli sunnet ne nego smo mi ehli sunnet i vi ste ehli sunnet samo ne možemo džema da napravimo nećete sa nama ne volite nas mrzite nas ne mirišemo vam ne znam zašto pa ne mora subhanallah ako se ja ne slažem sa pojedincima Iza yo razlika kaže između znači mene i je politička ili mišljenje kako djelovati uvezano neuvezano koordinirano niko niskim ali među kaže da je on novotar Može rado što mislit Može o halalit što ja haramim Može o haramim što ja halalim ali nije novotar koliko mezheba šafijski, malikski, jedni uhalali jedni uharamli jedni dozvoljavaju, jedni zabranjuju. jeliko oni kazao, ovo je mezheb bid'i ili su svi mezahi bil ahli sunna wal jema' to je mezheb hanefi iski koji je u svom akidetskom domenu danas več uvečini mutekelim iski, maturid iski nije murđi iski murđijatul fukaha, kao što je bio Ebu Hanifa i neki, nego je maturidijski još dalje, još dalje, pa je kroz istoriju i muslimani smatruo ehli sunnetom, a vi nas, a vi nas koji je Allahovom dobrotom i zahvalom njemu, subhane, smo započeli ovu davu i kada smo pozivali kitabu i sunnetu, Kamo kazivali Sunda tu vže matu ka smo ukazivali nam novotariju, a kajdsku i bareecku. Vas nije nikdje bilo. Vas nije nikdje bilo. Nigde nije bilo gospodina Bilbanija, a neki su svoje tamo lokalne živote živjeli koji kada su došli nisu mogli uđemat, pa zbog lične nepodnošljivosti otešli su. Nisu to zle namjere, ljudi su tražili, ali su pogrešno shvatili, nažalost, isto što oni kažu za, za Balkana, da je on pogrešno mnogo šta shvatio, a to su mi mi govorili prije njih Balkanu. Pa je Allah Đaldašanu htjeo da bude ošeh i -e rešaj dominehli, a u isto su vrijeme govorili isto, prisjetite se kada su bili bani dok Isus Sporili oni Balkan, isto govorili, isto nas tekfirili. Sada su ovi tekfira, ovi jehli sunnet. I dan-danas sljedbenici jedni i drugi. I dan-danas sljedbenici Nusreta. Vole i polemišu sa mnom i brane Balkana. I iznose njegove dokaze i kaju da mi nismo povinjni ove dokaze. I ne imamo odgovora na njihove dokaze. Kako ti šehovi ti ga tekfire, a ti ga braniš. S druge strane, tekfirci u Sanđaku, čijeg Balkana tekfiri ova skupina Nusretova, vole Nusreta, koji je to Tehafut, koji je to Tehabut, je to, koja je to zapetljanost na snalaženje, zabuna. Na početku, kad su bili jedno pa, pa im pukla tikva, to je sudbina svake bid'i koju nama pripisuju i sada kada sljedbenici iako ovi ove tekfire a ovi zaove karuju da su u dubokom blatu zaoblude i neznanja poslušajte šta govore sljedbenici vole se i danas i jedni i drugi jer ispaja mržnja protiv nas nažalost zato se uvijek dobro zaposliti za one koji hoće uspjeha zaposlite sa svojim dušnišmanom, jer ona ujedinjuje unutarnje redove. A borba između sebe slabi front prema strano. Jer mi kad se usmjerimo na ove koji nam ovo spotiću, da smo keafiri i mušnici, i da smo murđije i novotari, kad se protiv njih borimo, onda će manji razliku između Safeta i Semira i Abdulmelika. Kod nas je samo kako napraviti pravi ko što je nekad bio. A ništa se u vjeri ne razlikujemo. Pogledajte šta je ulema ehli sunneta vol džemata u istoriji govorila. Ebu Seur na primjer kaže da žena može biti imam. Ko može da kaže da Ebu Seur nije muć i da nije od ehli sunneta vol džemata? Šta mi znao da nas neko kaže? Svi mu leđe okrenuli. Zato razlika, klanjat, po džamijama, ne klanjati, ići s istanko zajedno, neći se istanko to su pitanja svakodnevnici. I to trebamo zajednički na šuri dogovoriti, šta nam je korisno. Ali prioritet je očuvati džemat. Trebali smo očuvati džemat svih ehli sunnija, jer mi imamo protiv sebe On, one koji ne znaju ništa drugo, one su mi vehabije, da su mi ekstremisti, da smo mi teroristi, da smo mi imamo šije koji tlo uzimaju pod nogama. Imamo ljude koji nas mrze gore, ali nažalost i ovi nas sada mrze tako. Trebali smo sačuvati džemaat, a onda džemaatski stat pa kaza, hoćemo li sa islamskom zajednicom ili ćemo izvan islamske zajednice. A ne da nam odluči, jedan sjede sa, sa, sa, sa Rejsom, Rejs ga une što ubijedi, nasmije smijemu se, obeća i nije s braćom ništa konsultovo ni pričao, piše braći, a braći treba da slušaju kako treba zauzeti takav kurs. To je neispravno. Kao što je neispravno da dođe nusred i nećemo klanjati. Jedni i drugi što su radili je neuspjeje prema islamskoj zajednici. Jer ti koji hoštaš to od islamske zajednice da bi od nje nešto tražio moraš doći sa svim brojem i snagom svog džemata pa kazat nas je 20.000, nas je 10.000 mi svi klanjamo bez vakat, u nas su sva, sve ženskinje pokriveno mi smo svi bradati mi ćemo rasti, mi se svi ženimo mi ćemo za 50 godina 100 godina, 30 godina biti više jer vas nego nas, pazite da se ne odvojimo pazite da islamske zajednice porazno doživi Mi tražimo samo da, da naši šehovi budu imami ko što mogu biti sufije, ko što mogu biti filozofi i svi drugi. Pa kad te vidi Islam, dana da joj prijetiš rasulom po prvi put i da tražiš samo svoj hak i da si sam na jednom stavu onda će ti dati. A pa kad se ti ostavio svu braću pa ostavio sa trojica sjela gori i rekli djevisu mi ćemo tako pa onda braća u tome naš razlog Da napusti džemat i druga da krive džemat da je, da je izdao to je neuspje. A neuspje je i ovi jer nuste kada je otišao nije odveo ni post ni pet posto i to neće na nauj, naudit samo gazanci jer će vehabije sunnije selefije bradonje muđahidi idelje većinom u njegovoj džamii i nani o štetu samo sebi i svojoj davi Zato ja govorim džemaat, pa džemaatski kroz suru da dogovorimo kako ćemo s kime šta je naša korist. E to je podijelo. I zato razlika unutra. Naprimjer, Balkanski, Balkan centar, Balkanski centar u Zenici. To su bili momci koji nisu vidjeli džihad, nisu vidjeli džemaatsko okupljanje i tako dalje. Ali su maša Allah, kitabi, sunnet, Sve po sunnetu, sve kako fetve bimbaza, šeha Usemina i drugih šehova kako zahtijevaju. Ali neće s nama. To je njihovo pravo. Zbog toga novotari, jesmo li mi zbog žemata novotari? Kao što nam pripisuju između, ono, između ostalog i ovih sa kojima sada polemišemo. Pa kaže, žemat je hizb. Dobro, šta fali hizbu ako čini hajeru? A džemat nije hizb onaj pokuđeni hizb koji dijeli umet nego je džemat srespo za mnoge hajrove očuvanje i napredak Bez džemata se ne možeš očuvati jer vuk preža samo onu odbijenu odbijeglu ovcu samu ili orao takvu pticu ti možeš napredovat jer bez džemata Kako ćeš ti ako ja sutra kažem skupimo se braćo zbog neke ideje da je najvažnija ili najbezazlenija. Ko će mi skupiti braću u brezi? Mora neki volonter, dobro, dobrovoljac ako hoće. Gdje su danas takvi? A ako ja imam džemat i kaže prvak džemata, oni je svoji 15 koliko je već ima na svim mjestima Hoću za 15 minuta, za sad, da se našla braća tu i tu. Oni njegovi 15 na svim mjestima će, oni svojih desetak, pet, 15 koji imaju, na primjer, na opštini jednoj u svakoj mjestovom zajednici. Ona će umahali, danas mogite li rade zovniti ljude ili će otkućati, otkućati za sad, vremena će ih sabrat. I je ovaj ders trebalo da čužaju sva braća, da postoji džamat, samo je trebalo reći emiru Noća su deset sva braća slušaju. On bi rekao svojima po kantonima, ali po kantonima, po opština, po opština, po mjestnim zajednicama, po bi ljudi uradili. Bez džemata možda se to uraditi? Nikada, nikada, nikada. To je jedan hajr džemata. Tako isto mogu sutra pred četnika iskočiti svi, ali bez džemata nema šanse. Iako mi nije tema ovaj džemat. Nije tema džemaat jer mislimo o džemaatu govoriti posebno nekad kasnije, inša Allah. Ali govorimo ovdje oni koji neće džemaat, napravili su džemaat gori od našeg džemaata na kog pozivamo. Džemaat fitni, finjan džemaat, hermetički zatvoren džemaat, naš džemaat, gledajte kakav je, potpune razlike. Safe trađi na jedan način, sevi na jedan način, bila je na treći način. A može li neko u Maoči ili kod Nusreta da ne sluša šeha Nusreta? Ili kod Balkana da kaže ubi čovjeka, ubiće čovjeka. Pa oni su u gornjem džamatu od nas 100 puta, a bježe od džamata. Da džemat, ali džemat šure i poštovanja, ne samovolje i tiranije. Jer nije poslanik, ali se li nam bio tiranin. Iako je bio na jasnoj uputi, ali je kosmetovao ljude da dožive odredbu i odluku kao svoju ličnu, pa se za nju zauzmu. Jer ti kad nešto hoćeš, otiđeš, ali kad ti dođe s pa u rebra, nisi psihički spreman, ili ćeš je mrzovoljno uraditi, ili ćeš je odbiti. Hoću da kažem, da imaju oni sviđe mate, To džemate koji ne koriste, samo razdor pravi. I džemate koji su pravi, oni crni džemati u kome samo jedan sve zna. Samo jedan ako prstom mrtne, tako mora da ide. Ruk šta govori. A nisu, nisu imali nije džemat, pa pošto je, ne, pošto je džemat sunnet, prirodno sam po sebi dođe pa napravimo onda pravi džemaat. Dalje, na tim snimcima ne brane nas, naravno, jer nas moraju tekfiriti, jer nemaju dok dokaza da smo mi murđije. Samo možemo biti kafir ako su oni u pravu, ili muvehidi ako smo mi u pravu, zbog tačke glasanja izbora parlamenta bavljenja vlašu. E tu tačku treba da Rješavamo i da tražimo Lijeka od ulemi Mi smo i dalje mišljenja Da islam ne da nam brani Nego u našoj situaciji nam naređuje Jer šta ćemo mi u Bosni Sjećate se Kada su muslimani Nemoćni iz, iz Mekije Pobjegli u Abisiniju Kad su tamo došli Javili su se fino Vladaru, evo nas na tvom terenu Mi smo muslimani, vjerujemo u to, u to. Tražimo od tebe životnu sigurnost i vjerskova prava da budemo u svojoj vjeri, da se ne prisiljavamo, da nam se mjedeci ne uzmeju i uzme, da se nam životi siguri. To je jedna varijanta. U vlasti vlast se ne petljamo. Čak nisu sa njim, nego su želili u pobjedu. Čak nisu sa njim učestvovali protiv drugog koji je napravio pobunu protiv nađašja Radilu. Druga je varijanta da, da da budeš kod drugog, da mu pustiš vlast i čak ga ne kontaktiraš. Ja danas tako muslimani živi. U svojim zemljama neće vlasti i ne kontaktiraju vlast, ne traže svoja prava. Zato je razlika naš tretman i status, i status židova po mnogim zemljama. Zato što židovi kažu mi smo ovdje, mi smo građani, hoćemo svoja prava, ne damo da nam se Čini zlo. Muslimana nema i oni svoja prava ne mogu ostvariti i smije im se činiti zlo. Zato imamo jednu od tri varijante. Ili biti kod nekoga, pustiti mu vlast i sa njim ne kontaktirat, ne kradi šta hoće. A vi znate da je samo borba protiv islama i zatiranje svjetla božijeg interes današnjih vladara i današnji država. Prema tome, ako pustiš njima u ruke, znaš šta će ti skuhat. Skuhat će ti da ćeš ti biti Hasan, a tvoj unuk će biti Alen, a tvoj unuk će biti Petar. Jer te neće biti, oni će uzeti vlast, oni će pravit programe, oni će kroz školu, kroz medije, kroz sve, tvoj glasa neće biti. I ti kažeš svom sinu, jedno, On će na sto mjesta čuti drugo bi će odgojen drugačiji. Druga varijanta da sa njim skopiš ugovor. Tvoja je vlast, ali hoće svoja prava. I treća varijanta je da učestvuješ u toj vlasti sam. Kod nas ubosni nas je 50%, pola nas ubosni. Hoćemo dati četnik u kojeg je 30% i Hrvata u kojeg je 20% njih zajedno koliko nas. Hoćemo njima dati vlast, pa onda tražiti od njiha ugovor. I upitajte svoju pronicljivost i pitajte šta je, šta je sadržina smisao Islama. Šta nam Islam u takvoj, u takvoj situaciji nalaži? Da uzmemo svoj dio ili da ga pustimo dušmanima? Koliko ajeta i hadisa govori da ne smijemo biti pasivni? Da ne smiju biti čafri nad nama? Da se spremamo? Da se borimo? Kako će doći sutra dok šarijeta koga traži i židovlasti? koje tražiš, ako ne budeš osposobljavao ljude kroz, kroz sve i kroz vojsku i kroz policiju i kroz medije i kroz učiješ je u vlasti kako ćeš sutra biti sposoban i šta ćeš imat u ruci kad te htjedne istrijebit ili ako ti hoći nešto da napraviš misliš on će spavat, pustit će tebe da tamo negdje u mraku sve spremiš nikako, nego moraš sa njim u koštac od prvih dana A to, odgovor tekfiru onda i sada, jer je ova tačka jedina koju priznajem, druge su sve izmišljene, jedina ova tačka da li smo kafiri kada učestvujemo u vlasti ili nismo, ona je jedino sporna i bitna da smo murđije, odgovorio sam to naprijed. To je tako smiješno, tako nedoraslo, da ozbiljni ljudi to ne mogu sebi dozvoliti da o tome govori. Jer o govorimo isto što kažu oni, sve što je rekla Ulema. Tako o imanu, tako o, o, o udjelu dijela u imanu. Gledajte, ako mi uzimemo taj dio vlasti, ne možemo ništa drugo nego boriti se kako možemo i provodimo vjeru koliko možemo kroz vlast i mimo vlasti. jesmo li kafir ili nismo. Dokaz da nismo je opet neđaši. Nek' mi neko kaže ili li neđaši mumin ili je kafir. Je li poslanik s.a.v. rekao sallu ala ehuku klanjajte svome bratu, ne bi kafira nazvao bratom. I ne bi mu klanjalo džarnazu s.a.v. Znači, poznato je u islamu da je nađaši mukmin. aš je mu'minan, mu mate mu'mina, živio i umro kao mukmin. A je li bio vladar? Jeste. Jeste bio vladar, bio je tagut, jel' li? Kako je spojio svoj iman i vladanje po zakonu svem islama? A tu mu poslanik, Tu poslanih, savjeznik, da mu sve kaže kako treba. Gdje je nama neko na pomoći u Bosni da nam priskoči? Neće je šerijata u Mekiji i Medini, neće je da brane kud Palestinu. Priskočit će nama neko u Bosni. Ako se sami ne budemo borili i snage uhvatili. Po čemu je sudio Neđaši, nije li po kršćanskom zakonu ili već koliko je u njemu bilo kršćanstva, a koliko je bilo običaja i nasljednog pra, na, na, prava od Abesinijske države od ranije i njihovi vladara. Kako nije kafir? Vi sve po keafir od Fahda do Mubareka do Ovi do Oni, ja i ne branim nimalo nežaliku. Ali su vladari, kaže vladar, nema pravo, pra, pravo da, da, da krivi, da, da, da skreće sa, sa lavog puta, jer on je vladar, ko mora vladaru narediti, zato je on keafir. Ali onaj nemoćni, a mi tu smo samo učesnici u vlasti. Ako se u parlamentu raspravlja o alkoholu, porazu na alkoholu, odobravanju, dozvole za, za kafane, Reci slobodno, ja sam mu'min. Protiv sam toga. Isma me zabranio alkohol. Ja dižem svoj glas. Ako te podrže, tamam. Ako te ne podrže, jesi li ti podržao? Nisi. Nego se davu učinio i mumker. Osudio. Vaško što nije mogo neđaši da kršćane privoli da im sudi posundetu poslanika. Kog je imao u Medini, mogo ga upitati šta je širijet. Imao je. Skupino ashaba koji su mogli kada šta je. Pa kako nisu muslimani mogli se po vašoj priči pokoriti kureševičkom tagutu, nije ni on smio tamo da bude tagut, ali čovjek nije mogao. I njegov iman ili onaj mu'min kod alu firawna, koji je mu'min Allah, po njemu nadiva suru mu'min, po njemu u kale ređu mu'min min ali firavne. I sura Mu'min jedina koja zove Mu'min je tamo gdje se spominje taj čovjek. A bio je od Hašije Firauna, od svite zavjetnika Firauna. I šutio, šutio, zavio krije je došlo da se ubije poslanik. I tad nije ništa smio kazat, ne ubijte ga poslanik. O kaže, a pa, narode moja ako bude istina što govori doće o kazna koju vam preti. Ako ne bude njemu njegova zablada. Čisto neutralno kao savje. To je ono što je mogao da uradi. Ne se ne polemišemo ovdje to. Nego samo govorimo o ovoj tačci. Koja može biti spora i zbog koje imaju pravo da govori. I zato je više u pravu Balkan koji nas tekviri, ali nije upravu što tekviri čita umet. Jer on jasno govori dokazima ako se uzmu onako. Nego ovi koji mute da smo mi murđije. Mi murđije nismo uopšte, jer kada ovo radimo, ne znači da ostavljamo dijela iza imana, nego smatramo da je ovo dijelo od imana i Islama koji nam naređuje, da se borimo, ne puštamo dušmaninu. A mi vjerujemo u Allahov zakon, volimo ga, pomažemo i borit se za njega. I svugdje gdje se nas pita, bit će Allahov zakon. I svugdje gdje je naša, naš savjet, savjet je da se sprovodi Allahov zakon. Duži li nas Allah više od toga? Ili traži od nas da prepustimo sve čafiru? Ne izra ta je tema široka. Pa neka nam kaže sada, neka nam presudi ulema koji brane. Neka nam kaže jesu li oni u Beću, ehl sunnetu, al džemaata, oni u Bosni. Ili oni u lincu, murđije. Neka nam kaže ta ista ulema koju ne daju da, koju ne daju da je Balkan tekfirij je li Maoča sunnet, a bočinja murđije, jeli li Bilibani od sunneta, a Safed Kuduzović i Abdulmelik i Semir i Mamović murđije keburat Kelimetun tahruđu min afvahehim Inje kulu ila kediba Inje kuluna ila kediba Velike, ko zna šta su murđije i šta smo mi Kada branite talibane tamo Kada branite talibane u tim svojim govorima, jer vam je tada dodijelo, hajdo dok nas, muđahide bosanske od koji je počela dava i sahva i koji Allah zna, jedne su poginuli a jedne čekaju I ništa izmijenuli nisu. Prvi put duh je tu udahnut. Prvi put su tu naše sestre smjele u srede Evrope i Četnika i Ustaša i našeg bošnjačkog stida od Islama. Po prvi su put smjele nikab staviti. I momci bez zalogaja kruha obezbijeđenog stavili su bradu iako je svetska zavjera tu ne mogu nikud preko granica ne mogu srine zaposliti ali im je to sveto i to su te murđije koji ostavljaju dijela la hawlau ala kubota illa billa pa ti talibani koji ne date tekfirit a nas pravite murđijama, su upravo murđije, su hanefije, nisu samo murđije tulfukaha, što slijede hanefijski mezem, nego su maturidije u akidi, mnogo, mnogo dalje, mnogo dalje od murđije Fukaha, jer razlika je akida, imama je buhanifeja, razlika je akida, maturidija, Recite mi Barčić koga na istoj stranici hvalite i o njegovoj smrti i rođenju govorite i navodite kako je od prvih dana stasao u vjerskoj porodici. Jeli ta vjera njegova bila uzaludna jer je ona tada bila mnogo gora od naše, bila je ona iz islamske zajednice od koje bježite, s kojima u nećete i na ezan se njihov ne odazivate. Je ta vjera bila neispravna i batal sve do zadnjih dana dok nisu spoznali jehli sunnet vol džamata? I je li, moj braten, usrete kad si imam bio u gradišci ispred islamske zajednice i džamata i u našeg naroda? Je su trebali ljudi od tebe bježati, je li ti sve to batal? A ono što prigovaraju Balkanu da je podijelio džemat situaciju, na njoj mnoge štete raskol i oni su razbili džemat i oni su potrošili vremena i vremena i oni se trvu sa svojom braćom. Juznija ima tek desetine pripadnika dok na se prije njih bilo na hiljade Pa dok i raste na hiljade koliko će se puta izdjeliti, kuda to i kakvom to napretku vodi. Sve ono od raskola, trvenja između sebe, gubljenje vremena i energije što njemu pripisuju odnosi se i na njih. Lijek, braćo moja, da se ovo zaustavi, jeste da mi zasijamo u punom svijetu. Da mi proradimo kao pčele, kao što smo nekad radili. Da se mi volimo, kao što smo nekad se volili pod pomažem. Ja se nadam da upravo ovakvi ataci na nas će tome i doprinijeti. Jer ja kad vidim šta mi govori ovaj, odmah bi svog semira poljubio, dragi moj semire. Nek' ti iskratio obradi, ja te razumijem kako ti je u Sarajevu, nezgodno ti hodat, nezgodno ti ovo, nezgodno ti ono. Ja je neću ili možda hoću Allahu ala, ali itad ću biti odehli sunnata od džemata. Koliko je među njima u tekfiru obrijani, Abježali su od ovih kao popuštaju i krate bradu i slično. Jedini odgovor ovima jeste džemat da ne mogu nikog od nas uloviti Jer sada jedini oni se čuju. Samo njima dolaze njihovi ti nekoliko radiša daija. Samo konji i tersovi uživo. Gdje su naše stotine daija? Gdje je naš pezić učeni? Gdje je naš Semir? Gdje je naš Bilal? Gdje je naš Safet? Valla je neka firka od učenja. Mubtedija, u kojoj ima usala mali broj, kao što je mali broj u tekfiru, pa su oni sredina a mi smo jedna do druga zabluda ne, ne, ne nismo mi smo ehli sunat vođamat i vi ste ehli sunat vođamat samo nam samo samo nam vi zulom činite jer nas murđijama prozivate A možda na nekih pitanima ćete vas protekfirit kao i oni kojima zamjerite tekfir. Jer dok, dok mi šutimo i džemata nemamo oni imaju nadu da će se omasoviti. Evo jedan koji kaže brzo će zaputati. To je ta poruka. I ako mi budemo spavali i džemata nemali, oni će biti zvučna pojava. Zahira soutija koja se čuje. A mi nemamo potrebe da budemo zahira sa utilje. Mi smo to bili 90-ti kad je trebalo da ponikne nešto drugo osem našeg tradicionalnog islama koji je zapao stagnirao, zapao u kolaps. Ne može više da pokrene omladinu. A kad smo postali brojni, sad treba da radimo organizovano. Jer Ne treba da jedan vladar ide na stadion pa se populariše i ističe, jer on može svojim odlukama i odredbama da naredi čitavom ummetu čitavom narodu, da se radi tako i tako i tako i za njega će radit mediji i sve ostalo. Ali oni koji hoće da se pojavaju prvi put moraju biti Zahira Soutija, moraju vršiti propagandu da se za njih čuje, Pa kad se čuje i kad postanu šejhovi dobiju pristalice a mi smo odavno dobili pristalice i oni su od naših pristalica koji su nam zabili nožu leđa. A trebali se da nam budu pomagači na njihovo ovo jeste da je njihova zahera sa utije, njihova ova zvučna pojava i propaganda ne može to dobiti nikog našeg. Jer niko od nas nije na vjerotom nego je obuhvačen našom pažnjom i ukazujemo mu se i upućuje i radi zauzetlje, jer on mora s nekim ko radi, ovi zaspali. E radimo, brate, i mi ne spavamo. Odgovor na ovu Zahiru sa utiju kojom sanju da će nas preteć, jeste da mi uvežemo džemat, jer kao sam malo prije opisao, ne može nikakva Zahira Da uradi što može da uradi onako organizovan džemat koji sam kazao. Ako u svakom selu, u svakom mjestu, u svakoj ulici gdje ima pet braće, imaju odgovornog i glavu i on je povezan sa drugima, znači povezani smo horizontalno, sve je pokriveno, svi smo uvezani. I vertikalno imamo čitav poredak od baze do, do vrha, do vođe, do glavnog čovjeka. Tada u taj džemat, ponio k tom džematu, ne mogu oni da me šetare, Niti će moći njihovi uspjesi, ako traže da se dokaže dijelom, neće moći dokazati šta će moći da dokaže istinski pravi džemat, koji je otvoren za sve i poziva na sve. I pitam je još jednom, što je kazano da sva, sva fitna dolazi iz Beća, Haman je to istina. Balkan je njegova fitna iz Beća, Nusred prošao kroz Beć, ne znam gdje su bili Bilibani i Idriz, Ali Sonyo stavnoi koji se priključili kasnije onom što je nastalo izbjeglja. I Adem i njegov šef izbjeglja. Samo oni šute, ali su vidite kako u saradnji sa ovima i dok su sa njima zadovoljni su sa njihovim. I nikada sa njima, sa njima nisu mogli i htjeli. A ne znam razlog. Razlog mora biti samo lični, nikako vjerski. Može biti svatanje vjere, ali svatanje vjere nije vjera. Svatanje vjere nije vjera. Jer ako ti imaš svoje svatan, imam ja svoje. Ako ti misliš da je bolje radit sa fulanom, ja mislim da je bolje sa fulanom. Jer ja ću se sa fulanom samo svađat, a sa fulanom ću biti u potpunoj harmoniji. E to sam htio da kažem da braća moja i sestre znaju da svi, svi koji se identifikuju sa nama, od kad smo nastali do dana današnjeg, nikom murđija nije. Ni onaj ekstremni murđija, niti onaj blage murđije. A njiha ne bi nazivao nikako, samo bi kazao sram učinili zulom i da onama pogrešno misle I da isto tako pogrešno rade, jer je raditi zajedno bolje i voljeti se bolje. I da razlike na nas nisu velike. To što neklanju s islamska zajednica, mislamska zajednica zaslužuje i gori. Islamska zajednica, kada bi se gledalo na nju, ona zaslužuje mnogo gori. Ali je to korisno za nas i jesmo li tu odluku donijeli šurom i stojimo li svi za nje ili je neko preduhitrio i, i to baš ko baš ko la ilaha ilala ljudima postavio. To je greška. Kao što su drugi saradnju bez ničeg da dobiju, a potpuno podčinjavanje islamskoj zajednici isto pomeni bez džemata odlučili i nije džemat od dobio ništa. Zato da ne bi i dalje ovo pucalo ovako kako jeste, džemat se naš mora dozvati i opamjet, opametiti i dosta je više odlaganja brate Semire, brate Safete dođite da zajedno obnovimo džematu, duhu kog smo imali od dana džihada pa kasnije neka braća izaberu u svakom mjestu, svakoj mahali, svakom gradu, svakom srezu i u državi ko će im predvoditi neka se obnavlja to to povjerenje Neka ima način ako čovjek pogreši da ga se skine, sve sa to da srediti i naći se način kako će najbolje džemat funkcionisati, koristeći dostigla iskustva i naukom koju smo stekli na ranijim greškom. Krajnje je vrijeme jer gubimo vrijeme, trebamo mnogo šta spremiti Jer za borbu se ne sprema onda kada dušmanin iskopa rove i opali paljbu. Nego za tu borbu treba se u miru pripremiti i ljudima i sposobnošću i opremom koja ti je potrebna. Ne nadajci da će doći loša vremena koja će nas silom. Tad ćemo uraditi vrlo malo. Jer i onda umjesto da je bilo 100 brigada, do 10 deset brigada nije bilo ni brigade koja je valjala kako treba. Hoćemo to ponovo dozvoliti? Hoćemo li našima šehidima koji su preselili zahvaliti tako što ćemo uništiti džemat koji su nam ostavili? Šta bi nam oni poručili? Jesu li oni ginuli da se mi raspijemo? Ili da ostanemo bolji nego što smo tada jer smo imali više vremena? I koliko je onda bilo obične vraće će sada ima dajja? Zato vas vaš brat poziva. Allahov vas proklinje. Allahov vas proklinje. Dođite. Odazovite se. Razgovarajmo, ne bojimo se jedan drugog, ne bjeđimo. Biće mnogo koristi kad se zbližimo, kada zajedno radimo. Ne mora to biti strog džemat, koga se neki boje. Nije to rad bez šobrana. Toliko draga moja braćovi i sestre. Halalite mi ja kako sam ono jučer čuo i vidio da ovi po nama udaraju kao murđijama, nisam mogao biti miran cijeli dan i danas sam tražio jer je nedjelja i da ovo kažem, jer da sam ostavio za sreće nedjelja, jer sam i u džematu napisao nekoliko misli, ali već je prošao mjesec, nisam o njemu ništa progovorio, jer je prošlo vrijeme, pa sam malo Ohladio. Sve ono što kažu oni, tekfiru mi kažemo njima. Isto što je ali sunet kada, kada pobija Mutekellime, Maturidije i Ješarije koji priznaju samo dvanest Allahovih svojstava, pa kada i pobijaju koriste sve one dokaze koje koriste koje koriste oni, to jest mutekelimi kada pobijaju džemije koji negiraju sva Allahova svojstva. Tako i mi kažemo, sve ono što vi kažete tekfiru, mi kažemo vama. Sve se to odnosi na vas, da ste pretjerali, da štetu činite, da učene trebate pitati i da niste u pravu. Jer tamo u nam govoru nigdje nisu nijednog dokaza protiv njega iznijeli, nego samo Ama nije to tako, aplauz, brata, što se povratio i tako dalje, i tako dalje. A povratio se, a povratio se samo sa teške zablude na jednu blažu zablu, zato molim sve da se vrati pravom putu, putu džemata, jer mi smo srne vol džemata, svi smo na srnetu, pa svi budimo i u džematu, i molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovaj trud vodi džemaatu i da ova godina bude amul džema'a kao što je bila amul džema'a kada se Husein i Moavija pomirili i prestala fitna među muslimanima Allahu meleke al hamdu Allahu meleke al hamdu molim Allah subhanahu wa ta'ala kao što mu zahvaljujem na svemu ovome koji istinu šalje i plasira jezikom robova svojih koje ono odaberi zahvaljujem mu na I molim ga subhanahu wa ta'ala da u ime njega bude i da nagrada od njega bude i molim ga za uspjeh i na dunjaluku i korijest za njegove robove. A braći ovo neka se ne uvrijede što sam i spominjao, ali morao sam i nije zla namjera. Sutra ću ih zagrliti, sutra ću ih poljubiti, sutra ću ih pružiti ruku, volit ću ih više nego sam i ikad volio i brata porću, i brata nusreta, i ove koje ne znam namo neka priznaju. Dijelimo se. Smatajte nas da smo na grešci. Bojte se za nas ako uđemo u, u političku borbu da možemo ući, ući u širku. I vi ne nemojte ulaziti. Ali ostavite nama pravo. Možda i mi ne, u, ne uđemo. Jer ovakvi kakvi smo ne moramo napraviti džemat, kako ćemo moći napraviti državu. Ali ako to ne budemo radili, kakva je onda razlika što smo, se, što smo se pokosili sa... sa sa Balkanom i sa tektiramo da smo trebali reći jeste vala širke ne treba to i halas. Ako smo već postali zanimali mušici i ostalo onda treba da ono zbog čega smo to uradili? Po kog čega smo odredili na ovakva svatanja? Smatrajući korisno za muslimane i da ih islam propisuje nama u ovakih situacijama da je nam ruhsu, onda je šteta da ne uradimo isto to zbog kojeg smo takvog stava. Puno vam hvala, draga braće, naka vam Allah upiše zajedno sa mnom ovo u svijetle stranice dobri dijela, da i nađemo inša Allah na sudnjem danu da njima Allah pobriše mnoga naša tamna i ružna dijela. Amin. كل مدابر امتي يا ويح قلبي ما دهاكي دارك المنيمون اضحاك المقابر كل جزء منك بحر من اسلامكي ويب بورتال سرٌ حدنية في سطور العز والمجد ترمقها البصارر كم هوت من ذا حصول الأفواه في وجه